Eh, bé, sóc el Simón, eh, treballo al Bartolo i alhora sóc militant de l'Esquerra Independentista i de la trobada alternativa de Nou Barris. Eh, I bé, aquestes jornades eh, venen en un barri de, de formació totalment immigrant, amb un 80% de castellano, de castellanoparlants, en un intent de, de reforçar i de... I de potenciar la llengua catalana com una eina de, de difusió i de cohesió social en el sentit de, de que l'únic que ens pot unir com a classe alhora és, és treballar per una, per una nació lliure, una nació on hi ha gent no hi hagin explotats i per tant, eh, la llengua catalana són dels motors d'aquesta de, de lluita. Aquestes jornades han estat organitzades per, per un per una assemblea per les jornades per la llengua, on hi ha persones a títol individuant i on han col·laborat diverses organitzacions, com Endavant Ossant, el casal de joves de la Guinahueta, el Bartolo, a trobar alternativa de nou barris i, i també disposem d'una urna per votar a, a, la, a, la, a la campanya de, de, democràtica de Barcelona Decideix. Les activitats programades ha estat una xerrada, o sigui, aquest any estava enfocat en el tema de la nova cançó i la lluita per la llengua i, eh, i les activitats programades ha estat una xerrada amb diversos cantautors, eh, un, una actuació de la bastonera de Sant Andreu, un sopar popular amb una arrossada eh, vegetariana i, per últim, hi haurà una una mica de tast d'autors, que vol dir que és, cada cant d'autor que ha vingut a la xerrada farà una, una prova de, de, de tota la seva música. Nou Barris, com ja he dit abans, no? és, és un dels barris on, on, on, la, on, on, on la llengua catalana està amb, amb, amb un ús més reduït per, la, per, la, per les onades immigratories dels 60-70s i, i de més endavant. I, i hem de potenciar la llengua catalana com a eina de, difu de difusió i cohesió social per, eh, perquè és l'única o sigui, eina d'expressió que, que, que ens pot unir a totes aquelles persones que venim de fora o que, o que hem nascut aquí i que són de diferents ètnies o, o, o països diversos. No? És l'única element d'unió junt amb, amb la nostra consciència de classe. Per tant, hem de defensar-la com, com una eina de, de lluita alhora que una eina de transformació social.